un meravellós príncep blau Però hi ha alguna cosa en ell Extremament esquiva I misteriosa I sobretot És una persona d'una bellesa Extraordinària M'agrada en Tenen reflexos platejats del sol als seus cabells. La blancor de la seva pell. L'ombra de les pestanyes davant les galtes quan tanca els ulls. El timbre de la seva veu. M'agrada tot d'en Yuki. M'agrada tot ell. Minami Kinoshita, vicepresidenta del Club del Príncep Yuki. Sí. Mio Yamagishi, membre número 1. Uh, sí. Mai Goto, membre número 2. Sí. I jo, que em dic Motoko Minakawa, presidenta del Club del Príncep. En nom de la tradició del Club del Príncep Yuki... En nom de la tradició... Nosaltres, amb les nostres mans... Amb les nostres mans... Hem de protegir en Yuki. Protegirem el seu cor innocent. Protegirem en Yuki! No robaré els objectes personals del príncep. No robaré els objectes personals del príncep. No entraré d'amagat a casa del príncep. No entraré deamat a casa del príncep. Quan m'adreci al príncep, li parlarem respecte. Quan m'adreci al príncep, li parlareu respecte. Quan cridi al príncep, faré servir els noms següents. Les alumnes de tercer Yuki. Yuki! Yuki. Les alumnes de segon? Yuki. Yuki! Les alumnes de primer, Soma. Soma Som-ha! Visca el príncep! Visca el Ja torneu a fer una reunió? Ja n'hi ha prou, no? Suposo que avui aconseguirem trencar el teu silenci obstinat. Makoto. Ens has de dir els noms dels nous membres del Consell d'Estudiants que el curs que ve presidirà Yuki. Hmm... El príncep Yuki. Vaja, et costa entendre les coses, eh, Motoko? No te'n mai de repetir sempre la mateixa cançó? Com voleu que us digui una cosa com aquesta precisament a vosaltres que us agafeu tant a la valenta? Ah, però amb què surts ara, Makoto? Potser el que passa realment és que tu no tens fusta de president i encara no has sigut capaç d'anomenar els nous membres. Ja tornen a ser aquí les del club del príncep Yuki. Te'n no els preocupa qui seran els nous membres del Consell? Segurament deuen estar preocupades. Com que elles... No t'estan demanant pas que ens diguis els noms de tots els membres del Consell d'Estudiants. Digue'ns només si entre els nous membres hi ha alguna noia. Aquesta és l'única qüestió que ens preocupa a nosaltres. És mm. clar, ja ho entenc. Suposant, només suposant, que aquesta noia... Què? Au, oh, quines coses que tens, Yuki! Sí, perversa per intentar seduir el cor innocent d'en Yuki. Si el que preteneu és nomenar una noia com aquesta, nosaltres farem tot el que calgui per tal d'evitar-ho. Mm -hmm. Em sembla molt bé, però si els nous membres són capaços d'ajudar en Yuki a fer la seva feina, no m'importa que sí nois o noies. Tanmateix... Si estigués a les meves mans poder-ho fer, no sabeu com compliria d'alegria repetir curs per poder quedar-me a l'institut i ajudar en Yuki amb tot el que calgués. Doncs jo el que demano és que l'institut permeti que en Yuki acabi l'institut abans d'hora i podré anar a estudiar a la mateixa universitat que vagi ell. Però com vols que passi una cosa com aquesta? Però si ets tu el que no para de desbarrar. Aquest parell. Aquests no pararan de barallar-se fins que acabin l'institut. Ja ho veieu, al final, avui tampoc n'hem tret res de res d'anar a veure amb Takei. Doncs hem d'aconseguir trencar el seu silenci abans del nomenament oficial. Doncs mireu, potser el que hauríem de fer és entrar d'amagat a l'oficina del Consell. Sí, ho haurem d'estudiar, això. El que em preocupa és que no ens vulgui dir res, aquest carallot. Això és una prova evident que hi ha alguna noia entre els nous es membres del, del Consell. Consell. Que Ai, segur que serà una noia estúpida, calculadora i creguda! En Yuki està en perill! Motoko, però que no em sents? Oh. Aviat haurem de decidir qui serà la nova presidenta del club del príncep Yuki, no trobes, perquè tu ja acabaràs aquest curs. Pensa que només et queda poc menys de mig any. Quina il·lusió, no m'ho toca. Oh. Bé, en resum, el semestre que bé hauria de ser jo, la Minami Kinochita, la vicepresidenta. Ah, ah, ah. Mio ja m'aguixi. Ah. Minami Kinochita, Minami Kinochita, Minami Kinochita, Foteu-me totes amb mi! Doncs amb mi m'agradaria molt ser la vicepresidenta. Com és que només vol ser la vicepresidenta? Doncs perquè així em sembla que no tindré tanta pressió. Així doncs, la presidenta hauria de ser jo, ja, no? Ei, que em fas mal! Ah! Vols parar de dir sí, bestieses? Ah! Ah! Sí, sí, és veritat, jo us en informaré en un altre moment d'això. Onda. Oh Quina ràbia! La toro Honda és curta i estúpida No sé pas què li troba, no té cap encant, ni un Ei, noies, no us sembla que més que aquí entrarà al Consell d'estudiants, el problema seriós de debò és el Escolta, Motoko, no trobes que li hauríem de donar una lliçó, aquesta noieta? Sí, sí, té raó. I ho hem de fer abans que sigui massa tard. Ei, però... És veritat, teniu raó. Sé que hi hauríem de fer alguna cosa. Ah! Jo, per sort, no hi he tingut mai cap enganxada. I no és que em faci por. Però al costat de la toro sempre hi ha aquesta noia tan esgarrifosa. Ah! Que passi alguna cosa, Hanna. No res que sigui important, Wu. Acabar l'institut. Quines connotacions tan tristes que té aquesta paraula. Yuki. Sí. Quan arribi la primavera, jo marxaré de l'institut. I ja no et podré tornar a mirar més d'amagat, com avui I ja no podré parlar amb tu Encara el recordo perfectament El dia que vaig parlar amb tu Per primera vegada Aquell moment... Yuki, et dius? Sí el és que, per mi, aquell instant és importantíssim, més vital i insubstituïble. Ostres, Yuki, mira que n'ets de guapo. Eh? Moltíssimes gràcies, Touro Honda. Eh? Des de llavors... El meu cor ha sigut esclau de l'amor. Yuki, el meu cor ja no hi ha espai per res que no siguis tu. Yuki. Ai, Yuki, que no ho veus que els nostres destins estan entrellaçats com les tixes de la rosa dolça i dolorosa i les fustes de la tanca del jardí no Vols callar d'una vegada, Motoko, o vols despertar tots els veïns? Que no, Ja n'hi ha prou de jugar a ser una princeseta occidental. Per què no em vas tenir de molt jove, tu? Vols parar de dir coses sense cap ni peus, nena? Oh. No sé pas què en faré d'aquesta. Ja tornes a escriure poemes d'amor, oi? Si no el temps que perds escrivint aquestes bestieses, venguessis un sol raba pel caldo i sortiries guanyant. No em parlis de raves! Com vols que no et parli de raves si a casa som verdulaires? L'error més gran de la meva vida ha sigut néixer en aquesta família! Ets una nena mal criada que hi ha de dolent a fer de verdulaires! Una mica més de respecte! I ja es tornan a barallar els de la botiga de verdures. Sempre igual! He dit que no us hoé i no us ho dié! No deixe anar ni una lletra. A mi se m'ha acabat la paciència. Si continuaixi he haurem de prendre mesures dràstiques. entreguem d'amagat a l'oficina del Consell. Ah és clar, és per això que m'heu demanat que vingués, oi? Com a membre aquells de tercer curs del club del príncep Yuki... Ens faràs aquest favor Rica? És clar que sí, faré el que sigui, si és per en Yuki, podeu estar tranquil·les, noies. El pany que es pugui resistir a ja la rica Aida encara no s'ha inventat. Quina confiança que ens inspiren les teves paraules, oi que sí, noies? Mi, mi, mi. No hauria dit mai que la rica sabés obrir panys. Mi, mi. Espero que no continuï per aquest camí, la rica. S'ha de ser burra. Si jo sabés obrir panys com ella, el que faria seria entredemagat a casa... Si poguéssim, seria molt millor fer un cop d'ull al plànol de l'oficina del Consell d'Estudiants, no? Estaria bé saber si hi ha alguna altra sortida, per exemple. En això tens tota la raó, Rica. Anem a veure ara mateix si trobem algun plànol de l'escola. Sí que van fora, aquestes. Ho veig clar. Això és un delicte com una casa. No! Això... això... és amor! És això el seu cos i llavors jo... Però és un delicte ah! Sí, Yuki, si és per tu jo seria capaç de fer qualsevol cosa, qualsevol Per bruta que fos, per vergonyosa que fos Però no... no penso que el que farem sigui brut o vergonyós Perquè jo... Segur que no n'hi ha cap aquí de plànol de l'escola. Potser no, però podria ser que trobéssim alguna altra cosa útil. Tampoc hi perdem res per mirar a veure què hi ha. Perquè en que és més important que cap altra cosa. O cap altra persona. Ha de passar davant de tothom. Fins i tot de mi mateixa. Què hi fas, aquí? Uh, uh, estic preparant el programa d'activitats pel viatge de final de curs. És en Yuki. És en Yuki en persona. Tu miris per com tu mi miris, és en Yuki. anys. Feia força temps que no ens veiem, oi que sí, Rica? Hola, Minakawa. Oh. Mm. Feia molt temps que no parlava amb ell, cara cara. Doncs què? Vols que t'expliquem com va ser el nostre viatge? Potser et pot ser útil per fer el programa. Oi, motoco? Què? Ah, sí, clar. Aquesta oportunitat és un do que m'ha concedit la deessa Fortuna. I he de parlar tanta estona com pugui. Sí, és esclar. Moltíssimes gràcies, Rica. M'ha l'hora. Ara... Ara he d'aconseguir que la conversa sigui animada i que ell s'ho passi molt bé parlant amb mi. Ara de fer el que calgui i dir el que calgui perquè en Yuki es fixi en mi. Cada vegada falta menys perquè jo acabi a l'institut i aquesta és la meva oportunitat. No la puc deixar escapar. Yo, yo, Yuki! M'agradaria molt saber què has menjat avui per esmorzar! Vols saber què he menjat per esmorzar? L'he deixat escapar. Ai, no! El que vull dir és que l'esmorzar és el primer àpat del primer dia de viatge i per això és molt important. És fonamental començar el dia bé amb energia. Només ho deia per això. He menjat... ...arròs, verdures, sopa de miso, peix, verdura adobada i... ...mongetes fermentades. El príncep menja... ...mongetes fermentades? Yuki, les mongetes fermentades... No, però les mongetes fermentades són molt bones per la pell i per la salut bucal i pel cos en general. Que no ho has sentit i mai, que les mongetes són molt riques en proteïnes. Cal fer una dieta ben variada. Sí, tens raó. No pot ser! En Yuki m'ha somrigut! Minakawa... Riure Yuki té més intensitat que 100 milions de vols. En Yuki també pensa que cal fer una dieta ben variada. O sigui, que ens entenem, ell i jo. Escolta, Minakawa, tu sempre acostumes a parlar d'aquesta manera? Què? Sí, d'aquesta manera tan formal, vull dir. Ah, sí, sí que parlo. Que no t'agrada, potser? Ah, no, és que... Què? T'he molestat! Digues, tant, t'he molestat! No, no, ah! no es tracta d'això. Com t'ho diria... Ho trobo del tot encantador Què? Què és això, Motoko? T'ha dit que ets encantadora! No. No m'ho has dit a mi, això. No has sigut a mi a qui has somrigut abans. No. M'agradaria saber quan ha sigut el moment precís que has començat a somriure tan dolçament. En l'any i mig de temps, et conec He sigut constant T'he estat observant dia a dia Però no he aconseguit adonar-me'n Continuo sense saber Quan ha sigut Que dins teu ha canviat alguna cosa En un lloc que és fora del meu abast Continuaràs canviant a partir d'ara? Continuarà canviant això que jo no sé què és gràcies a la influència d'una altra persona? Deixa'l! No t'acostis, en Yuki! Ah. Perdoneu, no sé què m'ha agafat. És que, de sobte... Perdoneu, me'n vaig a rentar la cara. Ei, hey, un moment, on vas, motoco. Idiota! Que idiota que sóc! Ho he espatllat tot. Ja no hi ha res a fer. Sí, s'ha acabat. He mostrat la meva cara més lletja la més horrible, en Yuki. Però ara ja ho sé. És així com jo sóc realment. Ho diuen totes les noies que s'acosten en Yuki diu la Tooro. Ho diu la noia que potser entra al Consell d'Estudiants, Ho diu la nova presidenta del club del Príncep Yuki. No la vull nomenar. Les veig totes, com en amigues. Però... la codiu més de totes sóc jo mateixa. Que només sóc capaç de pensar en això. Aquestes rivals, estúpides, calculadores i cregudes, co diu? Només són un reflex de mi mateixa. Minakawa! Ah. Yuki, però però què hi fas, tu, aquí? És que no ho sé si... Potser puc haver dit alguna cosa que t'hagi molestat. No, no! I ara no he dit per res, dic Si us plau, no pateixis per això. Però... però t'agraeixo que tu, que no t'alteres mai, et preocupis per mi. No és veritat això que jo no m'alteri mai. Ja m'agradaria podia anar tan tranquil per la vida. Oh, en Yuki... En Yuki sap perfectament que no hi puc fer res. Que l'estimo amb tot el meu cos i la meva ànima. I, a més a més, després del que he fet, d'haver ensenyat la meva cara més horrible, Davant de la persona que estimo i d'haver fugit corrents, ell intenta ajudar-me a recollir les peces trencades del meu cor. Potser jo també hauria d'anar més tranquil·la per la vida. Veritat, jo no ho volia veure De cap de les maneres Volia veure què havia canviat dins d'en Yuki En un lloc que és fora del meu abast Volia evitar veure-ho fos com fos Però tot i així Tot i així em sento feliç Veient que en Yuki ha après a somriure D'aquesta manera Me l'estimo molt I per això molta enveja. No m'agrada haver-ho de reconèixer Segurament El meu amor trobarà molts obstacles Segurament les coses no aniran com a mi m'agradaria Tinc moltes coses brutes, lletges, vergonyoses I em falten moltes qualitats Però... Motoko! El temps encara no se m'ha acabat del tot. Potser que aprengui a ser millor en el temps que em queda. Potser puc aconseguir fer un canvi radical. I, per tant, eh? has de saber que jo no em penso rendir en cap moment. Eh? Per mi, només hi ha un príncep blau ets tu, Yuki? Ara que ho he tornat a veure amb tanta claredat No em penso per rendir